Benvinguts i benvingudes a Revolucionant Consciències, el programa de ràdio de Justa Revolta. Bé, bona nit. Avui és el nostre primer programa des del casal que estem una mica nervioses perquè és el primer cop que estem aquí dal i no ho havíem provat. És enorme. És supergran lloc a més, i el sostres sobretot. I avui estem aquí amb la Georgina. Hola. La Marina. Hola. Una nova incorporació que tenim i que ja us havíem avisat, l'Ester. Hola. I la Rigol. Hola. I com no, a l'Ara fent-nos de tècnic de so. Molt bona nit. Bé, fetes les presentacions, comencem. Una mica avui al programa de ràdio el que volíem treballar era el tema de la crisi i el gènere, que com sabeu segueix sent la campanya anual de Justa Revolta aquest any, perquè consideràvem que pel, pel context que teníem i, i per l'impacte que estava tenint la crisi i com ens estava afectant a les nostres vides era inevitable seguir treballant. Per treballar aquest tema avui tenim una convidada molt especial. L Li vam demanar que fes una tesi pel programa... Ah, sí. El programa ja ha vingut des dels Estats Units yeah. per venir bueno, no al programa i poder presentar aquesta tesi. Hi -l -l -l I el farà la farà en anglès. Yeah. I bueno, aquesta, sense no, més preàmbuls, aquesta persona és la Georgina Monja, que avui la tenim a l'altra banda del uh! micro. Bé, bé, bé. Estic encantada d'estar aquí al Revolucionar Consciències, la justa revolta. <laughs> I bé, com veieu, avui estem una mica de cachondeo, sí. però per començar a centrar el tema, eh, ens agradaria una mica que ens expliquessis quin, quin és el tema d'aquesta tesina que has treballat i que ens vens explicar, i per què vas decidir fer aquesta, aquest tema. Bé, bueno, perquè pues, això, estava fent un, un màster i el treball de tesina final pues, vaig decidir que era pertinent i necessari, sobretot perquè hi havia una mica de buit en aquest sentit, fer una anàlisi de l'impacte de la crisi econòmica actual a, a dos nivells, A com ha afectat aquesta crisi a homes i a dones per un cantó i per l'altre cantó com ha afectat a les relacions de gènere. Aleshores, a homes i a dones, per mirar si hi ha hagut diferències substantives entre un col·lectiu i un altre abans i després de la crisi, i en l'efecte en les relacions de gènere, que això és una mica més complicat, suposo, d'entendre i de, sobretot de mesurar l'impacte, el que a mi m'interessava veure era si la crisi, el, el capitalisme ha funcionat des del seu sorgiment en conjunció amb el patriarcat. I a mi m'interessava veure i ja que el sistema econòmic que servia d'un sistema de relacions de poder concret, que era el patriarcat, em m'interessava veure si en el moment en què aquest sistema econòmic es posava en escac, entrava en crisi econòmica, també es posaven en escac les relacions interpersonals associades no, en aquest sistema, les relacions sexistes i patriarcals de gènere actuals. Per fer-ho per això, m'he centrat bàsicament només en, en l'impacte en el mercat laboral, o sigui, no he mesurat, perquè clar això pot ser infinit. L'impacte diferencial de la crisi en homes i dones, bueno, doncs pots mirar a nivell de salut com els ha afectat, a nivell educatiu, pots mirar mil coses, però jo havia de centrar el marc d'estudi i creia que era pertinent a uh, estudiar pel tema de la crisi, uh, fer el primer focus com a mínim en el mercat laboral, perquè entenc que la classe social és la clivella determinant en... en com s'està vivint la crisi, en els efectes que està tenint en les persones a crisi i en la capacitat de, de decidir que ha tingut la gent en aquesta crisi. I en tant que la posició que ocupen les persones a l'esfera productiva, és a dir, el mercat laboral, és el que determina la classe social de les persones, i en tant que la crisi, la, la clivella més determinant està sent la classe social, he decidir centrar-me en el mercat laboral. Òbviament... Entenc que estic, que cal un anàlisi més ampli i, i ja està ben, m'encantarà fer-ho algun dia, no? quan tingui temps, però bueno, una mica això. I tot i així dic que analitzo el mercat laboral però sense oblidar l'esfera reproductiva perdó i de cura de les persones de la llar, perquè entenc que és veritat que no és mercat laboral estrictament la tasca de cura de les persones i reproducció, que és una tasca tradicionalment realitzada per les dones, però entenc que estan tan interrelacionades que les tracto inevitablement. O sigui, són, són esferes que, d'entrada, la posició que ocupen les dones al mercat laboral i que històricament han, de, han ocupat està molt, molt, molt estretament lligada a quines responsabilitats tenen a la llar. No? Vull dir, bueno, pues, la posició que ocupen din, en el seu lloc laboral, el temps que tenen per dedicar al seu treball, ha sempre estan molt determinat determinats quin volum de responsabilitats tenien a la casa, no? perquè com que no ha sigut... Històricament no han estat repartides aquestes responsabilitats i actualment les dades diuen que tampoc, mmm, són les dones qui es mengen aquest gruix de feina i, per tant, la seva posició al mercat laboral també és pitjor per això. D'acord? Per tant, bueno, aquest era una mica... <ríe> això és el que vull analitzar. I d'on parteixes per fer l'anàlisi? Com el vas fer? Una mica, clar, també, torna a Podria analitzar mil coses i... I sempre et quedes curta en anàlisi. sempre com comences a obrir portes sempre pots seguir fent més. Jo em vaig decidir, que per, perquè entenia que aquest anàlisi meu era una primera aproximació com estava el tema i que, havia de, que era necessari primer fer una mica una radiografia general a nivell estadístic de dades, com estan dones i homes al mercat laboral, intentar deduir d'aquí uh, com estan les relacions de gènere. Aleshores, jo he fet per una part investigació bibliogràfica, servir-me d'autores i autors diversos, Uh, des de fons més afins, com serien doncs, un document de, de TAIFA, de documentació d'acadèmiques feministes, etc, fins a altres fons tipus el Banc Mundial, vull dir que una mica de tot, també cal conèixer l'enemic, no? I a partir d'aquí també he realitzat un anàlisi empíric de dades on he contrastat quina era la situació en el mercat de la, laboral de les dones l'any 2004-2005 i l'any 2010-2011. He fet aquest contrast entre aquests dos binomis temporals per què? Per què? Perquè... Perquè tenia que si jo menys la crisi esclata el 2008, comença l'esclat amb més força el 2008 i jo tenia que si mesurava just 3 anys abans i just 3 anys després com estava la crisi tots els canvis produïts en el mercat laboral eren efecte de la crisi perquè si agafa sèries temporals més àmplies el que pot passar és que hi hagin altres canvis d'altres tipus canvis culturals, canvis legislatius que hi ja han tingut un impacte real en les polítiques i en la població en canvi agafant això només 3 anys abans i 3 anys després garantia que tot el que sortís era realment efecte de la crisi una limitació per això que té això i és que només mesura el primer impacte de la crisi perquè les dades són pràcticament totes del 2011 o sigui, 2004-2005 amb 2011 Això vol dir que només mesura el primer impacte de la crisi entre homes i dones i aquest primer impacte, com segur que ja sabeu ha estat molt pitjor pels homes que per les dones perquè els primers sectors afectats per la crisi han estat els tradicionalment més masculinitzats el sector de la construcció, el sector de l'automoció per tant... Els resultats que cal tenir molt present, que són de la primera onada de la crisi. Ara, amb totes les retallades als serveis públics que s'estan fent, les dades, n'estic segura, que si les torno mirar d'aquí un any seran completament diferents i les, el, el, les dones hauran patit un efecte molt pitjor del que surten els meus resultats. I una mica això, i dades a nivell d'estat espanyol. A nivell d'estat espanyol, perquè per facilitat, sobretot, perquè mm, són les que hi ha, és quan trobes més dades, malgrat tot, a nivell estatal segueixes trobant la majoria de dades, i, i sobretot perquè dades encara en, en, en, segregades a nivell de sexe per homes i dones no les tens totes. Hi ha moltes coses que tu no pots saber quin impacte té una política en homes i dones perquè no hi ha dades segregades per sexe. Aquests són una mica també els limitants del meu estudi. I tenint en compte tot això, amb, amb quins resultats t'has trobat? que és el que destacaries? Doncs resultats, mmm, varis. Jo vaig per un cantó primer els resultats que he mesurat són això, els canvis en l'estructura laboral i després en l'estructura demogràfica i familiar. Aquesta segona, sobretot per mesurar l'impacte en el canvi en les relacions de gènere, D'acord que us explicaré per després. Parts, parts. Sí, comencem amb mercat laboral. Sí, perquè el que sí que no he dit és que el canvi en les relacions de gènere, el medeixo, Prenent de base el model estereotípic de gènere de, del que són els rols tradicionals de gènere, és a dir, home male breadwinner, que porta els diners a la llar, que s'encarrega, sí, oh, oh ja. No, el que porta els diners a la llar i la dona que s'han ocupa de la casa. Òbviament aquest model és un model molt molt no, bastant obsolet. Mm, dic no molt perquè segueix reproduint molt més el que ens pensem, i això ho mostren les dades. No Vull dir, A vegades quan mirem el nostre entorn immediat ens sembla impossible que segueixi reproduint, i, i sí, jo segueix reproduint. Però el que sí que és veritat és que amb la incorporació de les dones al mercat laboral, la incorporació de les dones de classe mitja, mitja alta al mercat laboral, perquè les obreres hi han estat tota la vida, amb aquesta incorporació massiva a l'educació i al mercat laboral posteriorment, es desdibuixen una mica aquests rols de gènere una mica. Però bueno, jo parteixo d'aquest imaginari que malgrat està desdibuixat i és real que ja no, no opera de facto, segueix operant molt en l'imaginari de les persones. i quan tu vas a fer una entrevista de feina, és amb el que et trobes a et pregunten que si estàs a la voltant de la trentena et pregunten si tens parella i si tens pensat tenir fills, perquè estan operant uns imaginaris d'aquesta noia, si té aquesta edat, potser no treballarà perquè els homes no els di fana i per contra, no, els homes no els hi fan aquestes preguntes tot i que també se'ls assumeix que seran ells els sostenid el sostenidors a la llarg i que farà més hores que un rellotge vull dir, cada rola amb els seus inconvenients majoritàriament és veritat que estan més perjudicades les dones però cada rola amb el seu inconvenient per tant això, tornant al que la Marina m'ha preguntat a nivell de resultats he trobat bastantes coses molt interessants, no van no abanço conclusions perquè també és com lo que interessant, però bueno, així, grosso modo, sí que es pot dir que la crisi, o sigui, us el titular, la crisi ha afectat proporcionalment molt més els homes que les dones, aquesta primera onada de, de la crisi, molt més els homes que les dones. El que passa és que, com a col·lectiu, les dones estaven en una posició tan pitjor en el mercat laboral que, malgrat els homes han empitjorat, segueixen estar millor que les dones. I el que s'està donant que és el que jo no m'ha un procés d'igualtat negativa. És a dir, la posició precària que ocupaven abans les dones al mercat laboral ara és ocupada també pels homes, cada cop més pels homes. Okay. Ho anirem veient ara una mica a poc a poc, per això entro una mica en detall, si us sembla, per exemple. A nivell de, Quan he mirat l'estructura de població activa i inactiva, la població activa és la que treballa o busca feina ens trobem en que ha augmentat un 20,7%, que és moltíssim, a nivell, a nivell de números és moltíssim, un 20,7% al número de dones que o treballen o busquen feina. I, per compte, ha disminuït el d'homes. Això és significatiu, perquè vol dir que cada cop més, a les llars, i això segur que ho esteu palpant, o esteu vivint, Uh, les dones surten a buscar feina dones que potser havien estat a la llar treballant surten cada cop més homes desmoralitzats de no trobar feina i és la dona la que està tirant del carro no? són exemples bastant quotidians jo començo a pensar sí, sí, que no sí. uh -huh. per altra banda ha disminuït moltíssim moltíssim, moltíssim el nombre d'homes ocupats és a dir, que tenen feina i ha pujat moltíssim el de dones i podríem pensar bueno, que està... o sigui, és, és veritat que ha afectat més negativament als homes en aquest sentit, però segueixen a haver més homes ocupats que dones. No són les dones que estan ocupant llocs de treball no, dels homes. No, segueixen ser majoritàriament, uh -huh. dintre la població ocupada són, la majoria són homes, uh -huh. però cada cop la proporció és més igualitària entre homes i dones. Uh -huh. I una dada super significativa és les de persones aturades. Avui ens deien a l'acte polític de la CUP que ja aquest any són 6 milions de persones les aturades a l'estat espanyol i 1,5, em sembla que ha comentat, sí. a, als països catalans. Uh -huh. Mm, quan jo vaig fer l'anàlisi eren 5 milions, 5 milions i mig, depenent del moment, no? però bueno, moltíssims milers de persones les que estaven aturades. D'aquestes, el 54% eren homes i el 46% dones. O sigui, hi havia més homes aturats que dones. I, i, tot, i, i, I el més fort és que hi ha hagut un augment super significatiu de l'atur tant en homes com en dones. No? L'atur femení, comparant-ho amb les dades inicials que us havia comentat, les del 2004 ha augmentat al 2011 un 120% el de les dones. Per o sigui, les retallades dels serveis públics... Per retallades dels serveis públics, perquè s'han tancat moltes empreses, perquè molts llocs de treball ja no existeixen... Això, però, en compte, 120% l'atur femení ha augmentat en 6 anys, sí. però és que el masculí ha augmentat un 212%. És brutal. Vull dir, clar, o sigui, sí, ha augmentat el doble l'atur masculí que el femení, però, clar, tot i així cal tenir en compte que segueixen avançant més homes ocupats al mercat laboral, no? Vull dir que a vegades... I, bueno, aquest seria una mica, a nivell de mercat laboral, aquesta seria la dada més més rellevant. Aleshores, si tu mires dintre la població inactiva, uh, sembla ser que, malgrat tot, les, do, les persones que es declaren com a inactives i que es dediquen a la llar segueixen sent dones. Vull dir, en aquest sentit la cosa no ha canviat tant. Si mires, vale, doncs anem a mirar què ha passat a les empreses. Hi havia, jo he sentit titulars del pal. Mm, no, però és que ara s'estan feminitzant les empreses perquè també cal un nou model de, de gestió de les empreses, del talent. Bueno, sí, és veritat que s'han vist modificades les segregacions es parla de segregació ocupacional vertical-horitzontal, o no vertical dintre, bueno, doncs qui són els que estan a dalt de la piràmide qui són a baix, és veritat que ha augmentat el de les dones però segueix rondant a la majoria d'empreses el 5-10% o sí, sigui, sí, ha augmentat un 1% però és que el 95% de càrrecs directius i d'alts càrrecs i de càrrecs amb responsabilitat que són també els que ens han portat a aquesta crisi són, són homes, vull dir, sí, ha augmentat però segueix igual i passa el mateix amb la horitzontal si sí, aleshores mirem altres coses tipus salaris, prestacions, pensions, la... bueno, veiem que és veritat, s'ha reduït la bretxa salarial que s'anomena, que és la diferència entre el que cobra un home i una dona per fer la mateixa feina, s'ha reduït perquè abans les dones cobraven en torn, no me'n recordo exactament de l'edat, ah, sí, un 64% del que cobraven els homes ¿vale? per la mateixa feina. Ara ha augmentat, ara cobren més, però és un 77%. Val, vull dir, segueixen cobrant menys per la mateixa, la mateixa feina. feina. I uh -huh. això no es deu que hagi augmentat els alergis de les dones, és que ha baixat els homes. És el que us comentava, s'està precaritzant la classe obrera i, i s'està es, homologant el patró precari de presència del mercat laboral dels homes, el de les dones. I, bueno, què, què passa? Els salaris més baixos han repercutit, i això s'està veient ara, les prestacions de l'atur de les dones són molt més curtes que les dels homes i són molt, de quanties molt més baixes, també. Vull dir que també ho estan vivint en aquest sentit, si sí, pitjor les dones que els homes. I, bueno, hi ha l'efecte que això té en les pensions, no a llarg termini. no tenen... Jo vaig tirant, si teniu preguntes. Uh, jo tinc, vull dir, per, puc seguir explicant els sí, temes sí, sí, de mercat sí, laboral, no. però en el moment en què em faci pesada, que també, vull dir, jo, jo deixo anar, poso no l'accelerador i em <ríe> <ríe> feu unes així tisores amb la mà i... Uh, si ens fixem en el número de contractacions, no us dic res de nou, si dic que no s'està contractant més que anteriorment, vull dir que no hi entro, però el que sí que és substancial és el dels acomiadaments. No hi ha, o no he sabut trobar, potser sí que existeixen, però no les he sabut trobat dades sobre oficials sobre acomiadaments. Quants acomiadaments a totes les empreses estan havent Trobes les, del, les dels organismes públics, que són molt més baixes que les dels privats pel tema del funcionariat, però les de la privada costa molt. I només es pot mesurar quan hi ha expedients de... bé, zero, expedients de regulació de l'ocupació que això no tot les empreses, hi ha empreses que simplement xuten a dues persones i no fan cap expedient, vull dir que per no comptar les persones en treball temporal, que són altres, hi ha un número altíssim a tot l'estat espanyol. Per tant, les úniques dades d'acomiadament que tinc són els zeros i és també molt bèstia perquè és desesperançador quan sents això, però uh, en 5 anys, això són dades de Catalunya, però s'ha uh, incrementat en 5 anys el nombre de persones afectades per algun ERO, en un 314%. Bueno, clar us podeu imaginar, després si voleu us dic números més concrets, però és brutal. És brutal. I és brutal que d'aquests zeros, el 80% eren homes, d'aquests 300... 14% ha augmentat, del número d'aquests expedients que s'han obert, el 80% han afectat homes. Però això cal tornar a dir que la, per un cantó ja veurem què passa ara amb les retallades i què està passant, m'agradaria analitzar-ho i ho faré algun dia, amb el sector públic i això, però bueno, sí que és veritat que en aquest sentit els homes han estat els grans perjudicats, també per què? Perquè quan havien de retallar en una empresa miraven qui cobrava més, com que les dones tenien salaris més baixos, se les fèien, o sigui, es mantenien sí, la dona no? abans que l'home per un tema d'economia de, d'empresa. De, és el capitalisme, no la llei de mercat, de què surt més a compte. I, bueno, aleshores, per dir que no he descuidat el... Ja estic acabant eh, amb això. Que no he descuidat el, el treball reproductiu que realitzen les dones sense remunerar i molts cops sense ni tan sols ser visualitzades a la llar, he mirat les enquestes d'usos del temps, abans i després de la crisi. I o oh, sorpresa el que trobes és que realment tant homes com... O sigui, homes disminueixen el temps que dediquen al temps de treball i podríem pensar que això el dediquen... Bé, bueno, doncs pues ara dediquen més temps a la l'allar. No. Es manté igual el patró que abans de la crisi, és a dir, treballen menys fora de casa però treballen igual de poc, perquè era molt poc a dins de la casa. Què passa amb les dones? Per contra, augmenta el seu temps que dediquen fora de la l'allar, però és que també augmenta el temps que dediquen a la l'allar perquè molts dels serveis que abans s'externalitzaven, és a dir, podies pagar un cangur, podies els aves, pagar els menjadors, aves, no? ara o està assumint un altre cop, s'està tornant a la llar, assumir aquestes tasques i ja que els homes no ajuden són les dones, per tant ens trobem en una situació de sobrecàrrega de treball de les dones, perquè per un cantó treballen més fora de casa, per l'altre cantó treballen més dins de casa i això en detriment daquest de del seu temps personal que per temps personal es computa el dormir el dutxar-se i aquestes coses, vull dir que o sigui, és, ui, no ho he analitzat però no cal ser metgesa per deduir que això a nivell de benestar psíquic, físic, emocional, a nivell d'estrès no deu ser gens bo per les dones i és sorprenent que els homes d'aquest país realment vull dir, bueno, permetin permet, o sigui, que aquesta situació es reprodueixi fins i tot perquè hi havia excusa quan els homes treballaven molt més fora de casa però en el moment en què no és així, ja no hi ha excusa Aquestes diferències que estàs parlant de quants són? És a dir, per... Posar números, eh? Perquè dius que treballen més a nivell de, de treball productiu i reproductiu les dones i sí. que els homes s'han mantingut pràcticament igual. Quantes hores són de això, diferències, per exemple? Si vols, quan... mira, tu miro ara quan fem la primera pausa, perquè ho tinc les taules vull dir, tinc els Fem dos, una cosa, posem una miqueta de musiqueta i seguim i seguim i ens vinga. busques això. Perfecte Doncs vinga, és ara And he don't even care for clothes he can't lose my baby don't care. Es passen aquestes a moltes llars, sí. i es hi ha un durat un que fa a dues persones. Oh, he don't care, he don't care. No us hi estàs dient, si és productiu no us hi ha res. Però d'això, ara, de les fins tot des d'où estàs? I Something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong With baby My baby just can My baby just can't help for My baby just can't Després de la pausa musical tornem amb el programa que avui estàvem treballant tot el tema de la crisi i gènere a partir de la tesina de la Georgina que ens està explicant una mica ara els resultats que havia obtingut sobre l'impacte laboral i les diferències en el mercat productiu entre homes i dones i l'impacte que ha tingut la crisi en aquesta qüestió i també en les relacions de gènere entre els dos. Llavors, una mica estàvem mirant les dades d'usos del temps, que la Georgina ens comentava les diferències entre treball productiu i reproductiu, entre homes i dones, el temps que dedicaven, i com la crisi no havia fet que augmentés tampoc les hores que dedicaven els homes dins de, dins de les llars, tot i que havia disminuït notablement les hores que dedicaven al treball productiu. Georgina, ah, et obtenim... <laughs> Sí, ho dic per hores a veure, és que és una mica complicat perquè com que hi ha tasques que poden ser simultànies el dia no suma 24 hores vull dir que tingueu en compte no, em sume, no soc com la Camacho que no sé sumar vull dir, és, és, un altre, és un altre tema si sí, abans de la crisi, més o menys en temps reproductiu els homes dedicaven eh, de duració diària unes 13 hores abans de la crisi en dediquen 14 després de la crisi vull dir que varia molt poquet i les dones passen de 16 a 18 que això en el còmplu global del dia és molt, vull dir, clar. Si tu calcules pues doncs, 3 hores diàries de diferència, acaba sent molt. I de món laboral, oi que m'has preguntat Maria també. Sí. Ah, no, i a temps personal, les dones han passat de tenir 7 hores i quart diàries a tenir 5 hores 50, mentre que els homes han passat de tenir, o sigues a disminuir, en 2 hores, una això és hora i mitja. personal. personal. I això dius que inclou el dormir? Això inclou. I ja no et parlo d'oci ni coses així. Sí, inclou l'oci, aficions, és el temps personal una mica en general. Inclou dormir també. Sí. I el temps d'aficions i jocs, activitats, esports, vida social... Els homes l'han augmentat en 20 minuts aproximadament i les hores les han disminuït en una hora i mitja, al dia. Al dia. I els homes, quin és el número? 8 hores 40 abans... Vuit hores i deu després, més o menys. Sí, sí, dediquen molt. Clar, si és que si no treballen, què fan? Cuidar dels nens no? Netejar la casa tampoc? Doncs mira, passar-s'ho bé. De fet, un dels discursos que hi ha ara, no?, és que els homes comencen a assumir tasques perquè sobretot se'ls veu a fora de, dels col·les anant a buscar els nens. Això, això diríem que són el que s'ha nomenat des de... Des d'alguns estudis, com que és veritat que estan assumint, és veritat que, o sigui, no estem igual que fa 30 anys, vull dir, gràcies a Marx, anava a dir, bueno, gràcies a Déu. I és veritat que no estem igual, el que passa és que també és veritat que el que estan assumint els homes dintre la llar són les tasques amables. Anar a buscar els nens al col·le, no netejar el vàter, vull dir, no, no estan entrant en determinades tasques. Sí que estan, ja em sembla bé que vagin a buscar els nens al cole que s'impliquin en la seva paternitat, però està bé assumir tots tot els tipus de tasques, no només la jardineria, anar a buscar els nens al col·le i a treure el gos. Vull dir, perquè aquestes són normalment, vull dir, això et pot agradar, ni fer la paella dels diumenges, això pot agradar. Aleshores, hem dit, això són els canvis a nivell de mercat laboral. Estem veient que han canviat, sobretot per, bueno, canviat molt per homes i per dones, però el greu ja més substancial se l'emporten els homes. Anem a mirar els canvis demogràfics i les estructures de la llar. Trobes dades, això és el que us deia. Aquestes em servien a mi per veure si a nivell de relacions de gènere han canviat les coses o no. És a dir, si el model de l'home que guanya el pa i la dona que s'està a casa cuidant els nens... Hi ha l'home amb poder, la dona sense poder, l'home actiu, dona passiva, aquestes dicotomies les que més o menys el, circulen en els nostres imaginaris, a veure si si ho seguien operant o no. I això sí que m'he trobat canvis brutals. Uh, Bé, bueno, brutal, brutals. A nivell de, no, de... Sí, sí, de canvis de relacions de gènere superimportants. Uh, per un cantó, per exemple... Uh, és molt significatiu que ha disminuït el número de fills que tenen les persones i que s'han redurit l'edat el primer fill de les dones, això es mesura amb la dona perquè és qui pareix i també que mentre que abans les dones als 30 anys, dels 30 als 39 hi havia un descens en l'activitat, en la participació en el mercat laboral, ara es manté, perquè clar, abans les dones podien es, bueno, podien, no veus, podien permetre la, el plaer de cuidar de la seva criatura quan eren petites, per tant, com que l'edat mitjana de tenir la primera criatura és als 31 anys i mig, més o menys, a Catalunya, es podien permetre sortir del mercat tic, laboral, cuidar-lo, <ríe> i després tornant-te. Ara, això, és, o, o, o, sigui, o no tens fills, o et mantens el mercat laboral i aleshores els fills fes el que vulguis, perquè les escoles versòls són cares, no? però muntat-ho com vulguis. Però bé, bueno, això per un cantó. Els canvis més bèsties que jo he trobat és que uh, ha disminuït molt el número de persones que decideixen posar fi a la seva relació de parella en el sentit institucional, és a dir, separacions, divorcis i nu·litats. Ha, decidit, ha disminuït en un 20%. O sigui, ha disminuït molt. Per un tema exacte de viabilitat econòmica i d'economies d'escala. És més barat viure més gent que menys i ara te n'estàs una mica més de dir... Bueno, és que només per la vivenda no sé com tu muntes. Diburciar-se si també és una pasta. Diburciar-se és una pasta, busca una altra casa, si tens crios de pel mig, el pues, okay, ja sabem el que sí que és veritat per això és que aquest eh, els divorcis en canvi, que és o sigui, han disminuït principalment separacions i nulitats, en canvi els divorcis, que és com la via més definitiva de posar fi a la relació eh, són els que no han disminuït sinó que han augmentat una mica i el més fort d'això és que ha augmentat un munt el nombre de dones que prenen la decisió de separar-se. És a dir, ara són majoria, majoritàriament dones les que estan prenent la decisió de separar-se i és molt curiós perquè coincideix amb la seva inserció en el mercat laboral, amb lo que podríem dir, amb la seva reinserció, inserció massiva, diam-li com vulguem. no? Però me, més presència en el mercat laboral i és més curiós. És autonomia, no? Exacte. Més autonomia implica aguantar menys situacions, probablement, no? No i mal que per bien no venga, no? I, I aleshores, perquè fa les relacions de parentès, que és una dada que, bueno, ha dit així, doncs no té molt in interès, però, però per mi era super significatiu. És que a les enquestes que fan a les llars, de, de, doncs, des de l'Institut Nacional d'Estadística, doncs, quan van a una llar pregunten qui és la persona de referència de la llar i qui és la, la parella de la persona de referència. A nivell simbòlic això és brutal, perquè qui és la persona de referència de la llar. No? sempre era l'home que portava els ingressos i ja s'entenia que era... això li preguntessin a l'home o a la dona sempre deien que era l'home, la persona de referència i la dona, la parella de la persona de referència no? vull dir això a mi, que sóc una fan quina pregunteta, no, també? quina és la sí, persona de referència sí, sí, sí. Mm. Sí. ho fan per veure pues, estructures no? familiars sí, sí, sí, però és que la gent tampoc dubtaven ni tampoc hi va haver una reacció massiva en contra de que la les... línia estigués preguntant això vull dir, això porta fensa des de fa 30 anys em sembla, vull dir que mm. I, bueno, és fora això, a nivell simbòlic, no?, de lo bueno, que ja ens deia la meva estimada, Simón Déu Aboada, qui és la persona i qui és l'altra, no?, l el paper que relega les dones a la societat jo sóc l'altre. ell és la norma, i jo sóc l'altra, no?, vull dir, pues, és una això. I, oh, sorpresa, què passa amb la crisi, i també coincidint amb que cada cop hi ha més dones de les quals depèn el sustento econòmic de, de la llar, que s'han equiparat, o sigui, es, comença a equiparar-se, o sigui, està baixant moltíssim el nombre d'homes que es cataloguen ells mateixos o que la parella els cataloga com a persones de referència i en canvi estan augmentant els homes catalogats com a parella i per contra, les dones estan augmentant com a persona de referència de la llar. No? Jo crec que això a nivell, és, és simbòlic a nivell de l'empoderament dintre la llar que poden estar vivint les dones en determinades situacions. No? També, mira, doncs el dia que vam fer el de la PA era brutal, per exemple, no? la força que tenien aquelles dones i el tirant davant de la llar, no? I jo crec que també són... Segur que ens venen exemples al cap quan parlem I es, contem es contemplen també famílies de la mare i els... I Monoparentals i monomarentals. Mm. Sí, es cataloguen i han augmentat el de monomarentals. O sigui, han augmentat molt, molt, molt. Estadísticament es diu que no és significatiu. Han augmentat el de dones i el d'homes, però molt poquet. Uh -huh. Molt poquet. Ara, també és un altre concepte de família sí. que... Sí, sens dubte. No? Que, sí, sí, serà... sí. Sí, sí, que són, no sé, ara m'ho invento, però em sembla que eren un 8% i ara és un 8 i mig, una cosa així, no t'ho sé dir de memòria, però voltava això. Uh -huh. Val, llavors, uh, bueno, una miqueta de tot el que ens està explicant ja és això, però quines conclusions així uh, entreus i una miqueta si augmenta o no disminueixen les desigualtats de, de gènere amb la crisi? Què ens dius, això? Mm, <laughs> aquesta és la pregunta del Millón, que ja he pensat el titular abans, sí, sí. Pues és que una mica, com us he dit, la crisi econòmica el que ha fet és o sigui, s'ha empitjorat la situació en el món productiu tant d'homes com de dones, com hem anat veient el que passa és que la desigualtat de gènere que es donen al mercat no és fruit de la crisi o sigui, és prèvia tu si ara analitzes el mercat laboral segueixen molt pitjor per les dones que pels homes el que passa és que ja no és tan pitjor perquè els homes han agafat un patró de precarització de la posició que ocupaven en el mercat laboral que cada cop es va homologant més els patrons de presència que tenien les dones és a dir, taxes d'atur més altes més contractes temporals més jornades parcials això eren contractes típicament femenins o de joves, normalment però el que clar les dones són la meitat de la població, que és el que és alarmant l'Araman és que no sortien d'un inici igualitari, de condicions llavors no es pot mesurar i els imaginaris que operaven feien que ni que algú volgués realment pues, tenir molt bones condicions en un mercat laboral, estava molt condicionat el sexe de la persona en tot això. Aleshores, una mica, uh, és el que us deia, l'impacte de la crisi ha estat proporcionalment major en el col·lectiu d'homes que en el de dones i s'ha donat el fenomen que he dit abans d'igualtat negativa, no? És a dir, els homes arrel del primer impacte de la crisi, recordem que, que, que això canviarà, vull dir que aquestes dades serveixen fins ara, això canviarà ja... Uh, han anat agafant els patrons de presència, i dic presència, però també presència i absència del mercat laboral, perquè, per exemple, també les dones abans entraven i sortien constantment del mercat laboral, no? Era molt per responsabilitats familiars, ara tinc un fill, surto, ara entro, no sé què, ara els homes tenen molt més de carreres estables, els homes han agafat el patró femení també en això, no? de carreres professionals discontínues més precàries, i per tant, el que jo concloc és que, que simplement el que estem veient és que bueno, ja concloqui tot, tot cristo, ja, vull dir que això és, ja crec que tothom està d'acord amb això que el que s'està donant és una tendència de la precarització de la classe obrera en general, que està fent això que mm, empitjori mm, la situació dels homes proporcionalment més, més que la de les dones, però que empitjori la de tots i tot i així es mantenen en millor posició els homes encara ara que les dones no, en el mercat laboral. Ah... Um, i és això, no. o sigui, des d'un punt de vista de gènere cal destacar això, que malgrat els homes estan, vull dir, estan vivint pitjors efectes proporcionalment, ells encara ara segueixen estant més ben situats com a, com a col·lectiu en el mercat laboral que les dones aleshores, de tot això jo crec que el interessant és fer una mica d'anàlisi del tema de les relacions de gènere, no? perquè al final el col·lectiu d'homes és molt divers, el col·lectiu de dones és molt divers, però les relacions de gènere és sí que és una cosa del sexe, però el que produeix desigualtats reals són és el gènere, les relacions de gènere, no és, és quin valor social li estem atribuint a cada sexe. No? Uh -huh. uh, per tant, tot sembla indicar d'entrada que les, en l'esfera productiva s'estan produint canvis que estan repercutint en les relacions de gènere i que les estan podríem dir que les estan debilitant, Uh, i, per tant, està reduint-se el poder de l'home dins de la família i dins de la parella, no? com veiem amb el del divorci i relacions de parentès. Uh, també cal interrogar-se, que crec que és la clau del moviment feminista, que és això un, un tema conjuntural o és un tema estructural? No? És a dir, és un tema conjuntural en el sen sentit de... Que les dones són com el que anomenava Marx un exèrcit de reserva és a dir, és un exèrcit de persones disposades a treballar, el que són els immigrants també, no? Doncs pues, per salaris més baixos i en condicions més precàries i per tant, ara són més aprofitables pels empresaris que no pas els homes perquè són més barates, no? Sí. Són, són mercaderia més barata uh, i per tant, un cop es superi la crisi, si sí és que supera òbviament, o un cop sí, és, sí, depèn de com evoluciona el model econòmic actual, això seguirà Igual, o tornarà a la inversa vull dir, no, això és una cosa que no sabem o no, o si per contra s'estan donant moviments substancials que afecten realment darrere les relacions de gènere i passi el que passi a nivell això econòmic m -a. M això es mantindrà bueno, això és una cosa que s'haurà d'anar veient no, i que crec que és una mica la, la clau tot i així clar, ara mateix i amb esperança sembla que per dir el bo es podria treure de tot això és que sembla que sí, que realment s'estan donant canvis importants en les relacions de, de gènere però bueno, és això ja ho veient i crec que això està molt condicionat per un cantó amb les mesures que prenguin els governs perquè fins ara suposo que han anat seguint una mica la pista però tots els sectors rescatats són sectors tradicionalment masculins per començar, per, suposat el sector financer s'ha rescatat sense posar, per exemple, sostres el sector els càrrecs dels directius, que són homes, recordem, majoritàriament s'ha rescatat el sector de la construcció des de, per exemple els organismes locals amb el fons d'inversió local que es va fer, no? Uh, S'han ha, donat diners també el sector de l'automòbil, no només a l'estat espanyol, sinó al General Motors. L'Obama va ser com el gran, no? el gran rescat que es va fer des del de monstre del capitalisme als Estats Units. Mm, per tant, depèn de les mesures que prengui els governs, vull dir, és important seguir el rastre perquè també condicionarà com evolucionaran les relacions de gènere. No? i això per un cantó i, i per l'altre les retallades que estem vivint també preses pels governs uh, si segueixen privatitzant tot el que és la protecció social de les persones, l'educació, la sanitat i això queda un buit seguiran sent les dones que assumeixen aquestes tasques perquè són qui tradicionalment les han assumit i perquè estem veient que no, que no, no els homes no, no sembla que sé que les estiguin assumint i per això doncs, bueno, ja per, per acabar d'explicar el meu treball abans de preguntar dubte si teniu, algú que no hagi quedat clar, doncs això, dir que, que realment sembla bastant obvi que la solució passa per construir un altre sistema en general, un altre sistema econòmic eh, que no, o sigui, un altre sistema econòmic que no tingui a rebeure amb el que està sent el capitalisme actual, un sistema al meu entendre socialista, òbviament, però bueno, això i per altra, un, un altre sistema de, de les relacions de gènere, o sigui, és un altre sistema de poder entre les relacions interpersonals entre les persones que siguin menygin noiu per la salut de les dones, en aquest cas en especialment, però també de, del paper que ocupem homes i dones a la societat. I això bueno, que una mica que els canvis s'haurien d'anar caminats a, a deixar de servir els interessos d'una minoria per estar al servei de, del poble. És l'hora del poble. I fins aquí no sé, no sé si m'he si explicat, si teniu preguntes. Ben, primer de tot, fem un aplaudiment, no? Brao! Em poso vermella espòs Ara decidirem sí. si t'aprovem o no, no. Està i dèiem, és que ja està, ja està, sí. hem dit tot. No, no, no. no ho sé, ho he fet així bum, del tirón ho has deixat anar tot, bravo, molt bé <laughs> moltes gràcies sí, sí, que ha sí. estat superbé, superamè Ai, Gràcies. mupa de jo patia perquè com que sentia tant a mi pensava que potser s'està avorrit la gent i clar, tampoc, la ràdio no, no, no. molt <laughs> doncs, pugem una mica de musiqueta sí, i que la Júlia si respiri i, sí, i totes, després d'aquesta de, explicació, i tornem-ho ara en un moment, amb les seccions fins ara he will pour in your ear But his life can't disguise what you feel For a golden girl Knows when he's kissed her It's the kiss of death From Mr. Goldfinger Pretty girl Beware of this heart of gold Of Death from Mr. Goe or Doncs comencem les seccions i ara canviarem de rols. Com que fins ara parlàvem molt a la Georgina i li hem estat preguntant totes, ara ho farem al revés. Ella ens preguntarà per les seccions i nosaltres us recomanarem, felicitarem i, ara i tirarem el ritme. I també com que no havia estat a l'organització d'aquest programa, doncs ja m'agrada fer-ho. Sí, no ho <laughs> Bé, bueno, doncs començarem amb la nostra secció habitual de Tirem el riu. Xan, xan. A veure, tenim, hem cregut que tenim l'obligació moral de tirar el riu en primer lloc a l'elecció del dia per celebrar les eleccions al Parlament, perquè han escollit el dia 25 de novembre i eh, ho trobem fatalíssim de que hagin passat per al que un dia bueno, és el dia contra la violència de gènere i la gent o sigui, no se'n recordarà de, és, de per què és aquest dia. Aleshores des de justa revolta eh, han fet unes meravelloses etiquetes adhesives que les poden trobar aquí al casal segur hi ha algun altre lloc on les puguin... latete bueno, la no perquè ja no existeix el mor rosco a la, la, la cerveseria, és a dir a casi tots els bars del centre de saber, Val. podeu trobar-la. No, no, no, no, no existeix la TETE. Bueno, la tancaven. Bueno, ja, bueno encara hi és. Fa, fa. Ja en parlarem, d'això ens fa, hem quedat fa, tots fa, com no existeix. Fa, encara hi és, però està a punt. Vale, vale. També es poden trobar per internet, el model, el Facebook, el blog vale. de Justa... Us, us encoratgem a tots que aneu a aquests llocs que us acabem de dir, agafeu una etiqueta i el diumenge 25 us l'enganxeu al pit per anar a votar i mira, no us la traieu durant tot el dia perquè molt bé que hi hagi eleccions però també és el dia control contra la violència de gènere i és molt important doncs, reivindicar i recordar-lo, d'acord? A més, no és el primer cop que passa perquè a les municipals justament també es va fer el dia 9 de març crec que eren les de l'any passat i el dia de reflexió era el 8 de març i per tant, també, van també que es fes la mani... bueno, volien prohibir que es fes la manifestació, però es va a dur a terme, i clar, aquest diumenge torna a passar el mateix, hi manifestació a les 6 de la tarda a Barcelona, a i en principi no es podria fer. Val, per tant, eh, amb tot el dret, ho tirem al riu. Però no és l'única cosa que tirem al riu. No, avui tenim dues coses a tirar al riu. Toma, ja! I la segona tot i les dades que ha estat recollint la Georgina i que són molt interessants i que ens ha estat exposant, volíem tirar al riu el tipus de dades que s'utilitzen per parlar del mercat laboral, perquè solen catalogar, per exemple, d'actives i inactives, persones que, que, per exemple, a inactives entren estudiants, persones que estan dedicades al de treball casa. reproductiu sense remuneració, Vull dir que és com... Bueno, s'utilitzen categories que moltes vegades tenen en compte la norma de l'home, que l'home com que treballa, el que ens interessa és sí és veure active. això, i tota la resta representa que són, són inactives, tot i que cada cop més, més dones són actives en aquestes dades. És existe i capital.